Bună ziua, dragi ascultători! Astăzi vom vorbi despre o nouă taină, Dumnezeiasca Euharistie. Sânta Euharistie este taină în care, sub chipul pâinii și al vinului, se împărtășește cădincioșilor însuși trupul și sângele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci, înfățișându-se totodată real și nesângeros, jertfa de pe cruce a Mântuitorului. Astfel, Sfânta Euharistie are un caracter dublu și de taină și de jertvă. Cartea de învățătură Mărturisirea Ortodoxă ne spune astfel. Sfânta Euharistie este trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos sub chipul pâinii și al vinului, în care, în adevăr și în realitate, se află Isus Hristos. Această taină le covârșește pe toate celelalte și mai mult decât ele ajută la mântuirea noastră, căci în această taină se descoperă și se arată credincioșilor harul și bunătatea Domnului. Această taină se aduce și ca jertvă pentru toți cădincioșii, pentru cei vii și pentru cei morți în nădejdea învierii și a vieții veșnice. Jertfa care nu se va sfârși până la judecata cea din urmă. Această taină milostivește și îndură pe Dumnezeu pentru păcatele oamenilor vii și morți. Taina aceasta are mai multe numiri. Euharistie, care se traduce din limba greacă mulțumire, se numește astfel pentru că la instituirea la cina de taină Domnul a mulțumit lui Dumnezeu Tatăl înainte de a frânge pâinea și de a o da apostolilor și pentru că este jertvă și mulțumire a bisericii. Tot așa, numirea de binecuvântare se referă la faptul binecuvântării pâinii și a vinului de către Domnul la cina cea de taină, înainte de a fi date apostolilor. Se mai numește și cuminicătură, comuniune sau unire. Astrelii se spune pentru că unește pe cei cădincioși cu Iisus Hristos și între ei. Alte denumiri mai sunt masa lui Hristos, cina cea de taină și dumnezeiască, pâinea Domnului, Aharul binecuvântării, trupul Domnului, sângele Domnului, jertfă sfântă. Este, deci, sfânta împărtășanie, care se din cioșlor care s-au spovedit și s-au învrednicit de aceasta în timpul Sfintei Liturghii. Sfânta și dumnezeiasca euharistie este cea mai însemnată dintre toate tainele. Ea le covârșește pe toate celelalte prin trei însușiri. Mai întâi, trebuie să spunem că Sfânta Euharistie, mai mult decât celelalte taine, depășește puterea de înțelegere naturală. Nici în celelalte taine nu se poate înțelege cum elementul spiritual se unește cu cel material, cum lucrează prin acesta asupra oamenilor, dar totuși nu se petrece nicio schimbare a elementului material în sine. Dar în Sfânta Euharistie, deși simțurile noastre nu observă nicio schimbare, pâinea și vinul se prefac în însuși trupul și sângele Domnului. În privința adâncimii misterului, Sfânta Euharistie stă alături de Sfânta Treime și de întruparea cuvântului a Domnului Hristos. A doua însușire este că, dacă prin celelalte taine se împărtășește Harul Divin, prin Sfânta Euharistie se împărtășește nu numai Harul, ci însuși izvorul Harului, Iisus Hristos, cu care credinciosul se unește în chip mistic. Și cea de-a treia însușire a Sfintei Euharistii este că ea nu e numai taină, ci și jertfă reală nesângeroasă adusă lui Dumnezeu, jertfa trupului și sângelui lui Iisus Hristos. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!